moiha pancada Pois pues, con hai lá danos pé pois pues, para falar e irnos ás terras Vámonos ir á capital das eh, da rías baixas ¿eh? Elía Vigo ¿Dónde está nuestro amigo Quique? Anda. Sí, tímelo por él. Vale, vale, pues veña. Saldado. Pues vamos, eh, vamos a falar un poco con él, que nos conte alguna cousinha, mm, en fin. Que... que Bueno, había unos días que no hablábamos con él. vamos Vámosla. Buenas tardes, Quique. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos, Quique. Gracias igualmente a vos <risas> y a toda la audiencia. Eh, bueno. Que muy... Que es muy fiel por eso. <risa> sí. Eso, eso cree, creemos, o por lo menos eh, sí. a, a, así no lo comunican ahí en nuestras redes sociales. Sí, eh, de verdad que estamos encantados de que todo esto esto siga adiante. Por cierto, ahora mismo, eh, entonces, mm, desplazado a esa capital, como diría Armando, eh, sí. eh, pero disfrutando un chisqueño, o, ahora con un, un bocadillo más de, de, de calor que antes, ¿no? Sí, ocasionalmente ando um, por vivo, porque bueno. Sí. Pues está a verdade que estou contento, nunca tivera un uh -huh. tanto tempo así por aquí, y claro, uh -huh. hay muito movemento cultural, no uh -huh. eh? sei. Non é como cando estás na en Avia ou Castro Caldelas, pois, pois estás moi estás ben, non? Porque uh -huh. tamén tamén hai movemento, xa tamén tá. se fai moitas cousas, uh -huh. sí. pero pero por aquí pois claro evidentemente na tanto en Coruña, Coruña como como en Vigo. pues pois, hai máis movida, non? Uh -huh. Non sei se os comentara outra vez que estaba este a, a última conferencia que foi na Baixeras, eh estaba Marixe ese porteiro tamén. Uh -huh. Eh esta eh unha palestra que estaba gustoume moito sobre sobre o cine, perdón, sobre o relato e a novela negra. Uh -huh aquí en Vigo, ¿no? Tanto ah, entón, facía en una un percorrido, pois, a novela negra por pois, si ligada tamén ás uh, circunstancias da cidade, ¿non? Da xente, sí, da xente uh, non? De como se uh, desenvolvén, isto que comentaba Baixera, de nada. Uh, uh, pois, bueno, das folgas do ano 72, uh -huh. que tamén Santi Ferragut, que tuve en Redondelo outro día que presentou bueno, xa le va presentando o seu libro eh, Todo Ben do Mar, creo que uh -huh. é algo así que é un libro xenial, porque o xa, é unha novela pero é unha novela con, é unha novela, digamos con, con, é unha histórica, digamos unha no, novela pues, sí. Con, porque que viviu de perto pues, todo o que foi todo. Esto. Uh -huh. Eh, pero bueno, est, no, o que comentábamos da novela negra, pues estaba, bueno, pues, una, estaba, mm, estaba o espaço, non lembro agora como se chama, pues estaba eh, ateigado, non había tanto destos humedas. Eh bueno, pues falaban de que como se foi desenvolvendo, non, claro, o relato vai pasase mm -hmm. tamén aos acontecimentos que pasan na cidade. Mm -hmm. Eh, bueno, comentaban pues no século XX, no 72, como se foi as folgas que houve, eh mm -hmm. logo, tamén os os que luz de marginalidade en mm -hmm. un acontecemento de, de, de, de, de Movimentos pois, pois, como, como Grapo uh -huh. e outros, outros, uh -huh. outras circunstancias non? que, que, bueno, que mm, dá lugar a, a, a todo esto, eh, a claro. clandestinidade tamén. Uh -huh. de, de, sí. entonces, de, estabas estos... estabas dicíndonos que, que est entonces estivexe na, na presentación do libro de, de Santi Ferraud e na feira do sí. libro sí. de Redondela. Redondela, ¿no? Redondela sí. to, todo todo, todo, todo bueno, chega desde ah, o mar. Xe se leva, o sea, se leva tempo apresentando. Sí, sí, Também sí. empezó, empezó como músico, tenía un grupo sí. que se llamaba Los Temples, sí, en sí, archipio, sí, sí, o sea, hacemos, eh, claro, sí. Sí, sí, eh, sí. Santiago, con manos, tengo... <risas> era Tengo os anos e temos o percorrido, quanto mais mais madurece nuestro recorrido. en Retondela que bueno, Julio coñece, estamos ali ya una ocasión eh es una la meta Sí. Um, eh, um, do, do río, entonces bastante bastante larga, ¿no? <risa> eh, entón ali do perto do concello, hai vale, unhas pues, casetas digo, cada, creo que cada mes, pues, fan unha feira de, do libro, non? Sí. Eh, bueno, ali estaba estaba presentando o libro de foi porque bueno, tiña gana de, de falar con el, tamén para pues, mm, que me o dedicara, non? Porque Moi ben, moi ben. temos. Eh, bueno, eh, tamén mm, musicou a casi todos os poetas galegos, non? Que sí, eh, sí. Eh, eh, eh, además eh, conheces, eh, personalmente persoalmente. Eh, eh, tiña tu grupo este de xardín desordenado, que creo que bueno, sí. ahora pues, tamén a que xa tá o oh, home cansado, non está para andar moito. Claro, eh, bueno, bueno, bueno, me comentou non está este mal de saúde, pero bueno, outras eh, actividades. Out... que e se que vai a presentación, leva a guitarra, e, bueno, quando sí. aí así que non hai moita xente, sí, hai sí, sí. Fal de... Precisamente falando de, de, de presentacións, pois pues, me parece que tamén estiveestes na, na na de María José Porteiro Tabiva, non? Sí, sí, sí, Tabiva, e además eh, Magasalho tamén como outras cousas, como outra, uh -huh. porque van, temos unha amistade. Moi ben, moi ben. Pero serio outros vídeos que es que que la escribir, vamos, que escribiu, Eh, bueno, estamos ya tueramos antes partidos, ¿no? o sea, estamos tomando una, mm. un café, charlando, porque sabe que he por vivo pues estoy por aquí a eh, falo un mel un poco. No, ¿no? muy, bien, muy bien. Marie... gusto hablar con personas María José es un, eh, bueno, un, bueno, eh, sí. eh, un De verdad de que otro... él está en todo eh, <risa> alucinante, no porque está de calquera de calquera tema, está está está en todo, no puedes hablar, no puedes hablar de cal De, de nada do que pasa en Galicia porque dice, sí, sí, sí está, de, está de volta <risa> Claro eh, <risa> Muy ben, muy ben bueno, eh, Con persoas así é eh, como se aprende tamén eh, a máis claro, disfrutas de, de, de, de, de intercambio non? Agora, agora, por exemplo, están eh, a, movimentos que me parece moi ben non? da de, de, de defensa da, do feminismo da, uh -huh. da, da, da, da defensa da defensa para a muller todo esto, uh -huh. non? Uh -huh. eh, os ao da cousa bueno, sí, sí, el eh, sí, sí, sí, sí, sí. eh, Pero María Xosé xa entezou pues, eh, moi nova como como sí. no, no, no Concello de Vigo, si. Exacto, xa tiña, xa a da Muller xa eh, tocaba ela todos estes temas que son moi moi largos e moi sí, sí. eh, uh -huh. eh, eh, que, que, que agarrarlos agarralos con moita sabe que ter muita forza para para lidiar con, con todo esto, ¿no? Eh, que sido foi pioneira, foi pioneira en esta en esta en uh -huh. este ido, ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno, luego bueno, foi, estuvo también de eh, representante do autogoverno español uh -huh. para os países americanos, uh -huh. eh, ah, eh, sí. parte, creo que foi también uh, foi diputado eurodiputado, diputada eurodip,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 Eh bueno, es que somos un pouco, pues, factores deles, pues somos todos aquí no auditorio de Vigo, estamos, uh -huh. estamos, estamos vendo, bueno, cantou unhas cancións, uh, o sea, unos poemas de de Rosalía Emilio Ferreiro. Uh -huh. Uh -huh. Ah, muy muy A o sea, atope atopeino bastante claramente, iban a dar un concerto aí, bueno, sí. Cantou unha docena de cancións, uh -huh. eh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 A frase do do, mm -hmm. do olivo é eh, mm -hmm. ah, sí. eh, a ver as rías eh, eh, ver a ría eh, dos barcos que veñen a mm, atracar, non sí, de sí. como de bueno, de é unha maravilla, no? é un privilegio, un dereito de de, mm. de de poder de, estar de, por no? aí. Merece a pena. Uh -huh. He tenido ganas de ir por la Fundación Petrol, de hablar con... Uh -huh. el...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 De, de, de, de esa bueno, visita, vos, ¿no? Ahí, ahora tamén se fixe un contacto comigo Marisol Palomo, que Ah, sí. Eh, Las fila... ollas, mm, bueno, xa vos mandarei os, os vídeos tamén ten cancións novas, é que justamente ah. agora pillaseme con uh, inter, inter, como se chama uh, ah. eh a, a interactuando logo con, eh, porque estaban mandando un vídeo das ollas que son, bueno. pois pues, Ellos empezaron un estilo semejante a estas como se llaman estas bandeireteiras, carai, tampoco esas a que estaban en televisión, carai, siempre, sí. ya sabes tú, tan xugueiras, tan xugueiras, bueno, me estaba comentando Marisol, la sí. filla de Víctor Palomo, que sí. bueno, estuvo con ellos en pues sí, ahí en Barcelona, sí, después sí. me conocí en el no de Mariñán con junto uh -huh. con Man con Manolo, Suárez. Sí, para o liño, sí. Entón tamén me enviando, pois, pues, unha eh, Que deín encantado, non? Dos, dos vídeos mm -hmm. estes que se ve que... Un, hasta, eh, eles foron pioneiras neste tema, non? Porque xa... Mm -hmm. no, quer dicir, no, non da Eurovisión. Sí. Unha sí. filla xa xa por mandarín a unha Verónica Codesal, era, non? Que, Xa estuvo representando a Bélgica Xa estuvo tamén sí. no festival de... Eurovisión, de Eurovisión eh? xa, xa, Antes que a Tanchudeira, digamos sí, sí, sí, sí, E sí. Eh, bueno, pois... Pôs ir a pedir o teléfono es, si vos, Xa, xa a, Marisol, a Marisol xa... Xa a Marisol xa entrevistamos Xa, xa falamos ah, con sí, ela e vale, tal É pues. eh, eh, o único que te que decir Xe si que interactúas con ela que que si, que, pon, si se pogen en contacto coas Tanxuguiros que lle diga ás Semelgas que si, que que non se estrañamos que non nos collan o teléfono cando lle cando, lle cando chamamos. chamamos antes que non non eran nada no, coñecidas pues, no no non, se bueno, non sei non sei que sí. la la claro, mm. sí, sí, sí. non sei se ten moi bueno relación coa España é que a Clara e as fillas fan unha música moi semelhante non sei se cada un vai polo seu lado sí, sí, non sí. no, Non podo, non quedo sí, este aí. Sí, no, pero, pero la, sí. evidentemente, dedicas a promoción un pouco... Perdón, teña <coughs> un pouco tomada. Vale. A a, Esos son os aires da lía. Dicas a <risas> promoción da... Bueno, claro, das da Ocillas, evidentemente. Claro. Porque era mm. tamén, creo que cantaba con elas. Sí, en Guialma. No. Nun, nun grupo que chamaban Guialma, sí. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Pero na... ahora se teñen... Hay unha delas que cantas jo, con rapaz que topo a Cordeón e tal. Gusto bastante, ten un grupo. Eh, ahora a ver estamos pendientes, precisamente de de hablar con la de de, de con, con, con esta con <coughs> Verónica Codesal concretamente. Bueno, eh, uh, exactamente, Verónica Codesal, exacto. Ahora nos los gaches pues ya si pasó un vídeo de Verónica Codesal, eh, pues esta rapaza se ve que ya en, en los festival de Eurovisión anterior a que estuvieron, parece que ella actuó de Eh, con, bueno, pues, con un grupo de Bélxica Que mm. Un grupo de Bélxica que representou A Fais de Bélxica Muy eh, bien. Un pouco así acá o asunto Pois pues... eh, O que os sucede que Bueno, pasa un pouco Agora que recibín tamén o, a, o, a convocatoria do certame de poesía De Rosalía de Castro mm. Pois pasa un pouco con este O, xa, o trato de promocional O de de pero mmm, todo o que se fai na emigración dá a impresión de que ten de que non ten o, nun, o valor que debería valor que se, se debería dar, un valor pero que non ten o non se o que se deberá valorar, como cartano mm. que vai no seu 37 eh, no, no seu 37 convocatoria pois pues, sí. que hai eh, hai moi poucos en Galicia que mm, penso que somos decanos de nesto, de, de non mm -hmm. eh, é que son tiña que tomar ter máis en consideración polo menos é o que xe comento a, a moita xente que, uh -huh. ao fin e ao cabo isto chega a todas as bibliotecas vai a Xunta vai a todos Muy, claro. a, na Radio Galera na, en outros lo menos nos oficiales pois tiña que estar máis máis, máis divulgado non? Uh -huh. en, en, en, entón pois é eso Pues... Eh, pero bueno, eh, así, ¿no? é así É un pouco tamén o que lle pasa pues, A Marisol ¿no? Co, mm. cosas. Realmente Sabelo que, que Independientemente da emigración Existe unha certa endogamia Tanto na sí. escrita como na música Como en todo ¿no? sí, sí, E eh, iso sí. non é bo non no só existen en Galicia sino en Cataluña e incluso en España non sí, sí, no? sí, es sí, sí. eh, é xa o eh, que temos na televisión na serie ves a serie do que daste cualquera das televisión tanto estatales mm. como como como as galeras é sí, xa eh, sí los mesmos actores se repiten bastante, non sí. actores de cine, de teatro, tal, que son muy buenos, que dan, lo que sei, o peso, por exemplo, o no de Fonsagrada, que que son muy bos, sí. o noso querido amigo, non sei se entrevista algunha vez este Arias que traballou en sí. eh, o no que, no, que arte, no, si, sí. no, no, como no, chamar, no, y Arias, como, ma, casi somos quince Mario Arias me parece que se chama. Sí, bueno, pues pois, es un actor cómico pa don Pino, incluso sí. también Benedita tampoco suela se ser mucho de que sí. en ciertos papeles que tuvimos hablando con ella precisamente. Hm. Eh, bueno, entonces, pois, vamos, mm, bueno, son cosas que pasan que sí. eh, notas perfectamente que existe vexo, eh que son actores, vos, é, que no quiero sí. con esto tampoco cargar nada a nadie, ¿no? Pero pois, yo no corto no, no no. de té eh os actores que vin pues, bueno, son actores mm, clásicos de toda la vida, por decir así, xa, xa anos que que que traballan da galega, que traballan en todos os que, que existe como un, un endogamia, no un Sí, sí, sí, sí. sí hai una, un bule bule, eh, comentaba xa fai tempo unha uh, actriz aquí de exactamente de Cangas, a, si, ah, Sonia, Sonia, Sonia Sonia, Sonia Rúa, si pues, sí, Sonia Rúa que, uh, tú, bueno, tú tú algúnas, algunos papeles na na, na gadera tal, pero bueno, si non estás sí. dentro do circuito, non conta. Eh, non para vivir para... como para, para sí, sí, sí. Bueno, vai un pouco así, poza. Desgraciadamente sea, mm. francamente sempre foi, o sea, non é cuestión oh. eh eh no cuestión de mercado, de, sabes que pasa en todo, pasa sí, a música, sí, pasa sí. músicos vos hai por aí que tocan por as rúas, que tocan no metro, que son mm. auténticos Sí virtuosos. Sí. Eh, pois, pasa, o pasa, Mario e outros escritores que hai que vénlles o recoñecemento eh? cando aparecen <risa> eh que chega xa decía a persoa, que a celebridade normalmente vén cando, o xa, non, non, non poden disfrutarla. disfrutala. Se al buscar non che vén, eh, exactamente. Eh, é algo que que che concede despois o paso do tempo. Claro. Eh, claro. Eh, eh, eh, a definición de arte, non un arte que é iso é A, a expresión artística pero no tempo o, que, o despois no tempo xe recoñecen a obra recén salida do forno non, no, hai, non... No, no a recoñecen ninguén solamente, claro. a, solamente cando é o pan que o comer directamente é, efectivamente <risas> então, pero bueno pasa todos os eidos é, bueno, nos, na radio na, nos, na televisión no, no, nos, nos eh, deixamos aí a nosa pegada eh, queremos que eso continue evidentemente eso, eso que dá aí é eh, algún día o mellor promoción vai ser recoñecer. Bueno, o Gallaque, o Gallaque alguén pues. o o teña en conta e, e, e volvendo atrás ou volvendo ao o teu comentario con respecto O 37 certame de poesía Rosalía de Castro de Cornella, sí. eu teño que lamentar que que teñamos tan pouco apoio institucional e, sí. poco, e, e decir que non teñamos promoción económica para que ese premio tiña claro, claro. teña máis valor, sí, sí, sí, sí. porque me lo he comentado varias veces no, tú, no, y, eh, no existe esto es una cosa que, que no sé cómo se podría a mencionar. nivel impre a nivel empresarial tiñamos te, que ter porque aquí hai grandes empresarios galegos sí. tiñamos sí, que sí, sí, esportos, ser capaces sí, sí. ser capaces de convencer a algún deles mm. para que m, por, por moi pouquinho somente es compren unhos sí, además sí, sí. estas cousas Alguns... además Alguns... es grava quero dicir que eh, claro, exactamente claro. Sí. Pero, pero non sí, somos yo, capaces yo, de transmitirlo agora ¿no? por exemplo outro día que me coincidí pues, ¿no? pues, pues, bueno pues, fixe membro da fundación Pascual Maragall para xeima sí. pues bueno Sí, a, si, del Caravachi un bastante, o que paga ser sí. na misella, porque sí. perso fai la de, de renta, por pues, sí. eso. É unha cousa que a veces, pois pues, por un, querer, o sea, por un, si, sí. percatar ¿no, no? estas sí, cousas, sí, sí. pues, pues, deixámoslas pasar. Quizais eh, a falta eh, de, pues, pues, bueno. de transmitir ese mensaxe de, de de cultura, pero si sí, é que comentas, esto es cierto, o sea, sería interesante que uh -huh. una a través de una fundación de uh -huh. eh, algo uh -huh. eh, que se certificara porque la eh, única manera de, de esto fundamentar anoloxa se os daba en una pasión que pudiera a calificar como un como un símbolo pilla una fundación o algo así, esto no va sí. a funcionar. Sí. Eh, sí, sí, no, de momento de momento sentimos nos satisfechos porque ya llevamos claro. 37 años, pero que claro, que sí, claro sí. para que claro, eso teña un, un... Como decía isto, perdón, isto eh, que outro día pasein por ah, xustamente la, la, na rúa na rúa uh, Urza, e todo lado de esta oca de Derby, que me invitaron que mm. por aí vai bastante Alonso Montero, xa ou a metas mm. pero creo que está bastante rufo, e me lle deron un premio outro día en, sí. en Obranxez van eh, por aí a vez invitado me dio la gente a tomar un café, un amigo que, bueno, ya fala, pues también merece pena entrevistarlo porque foi fui representante, bueno, fui de, de, de, ¿no? uh -huh. de, de varios periódicos, no, varios diarios. Eh, entón, pues bueno, cal día paso por ali, eh, bueno, contacto así algo. Muy ben, ben, eh, ah, pues, quería decir colado, esta Sargadelo, non? Sí, ya, eh, ah, sí. un poco al o chan cando veixo os novos deseños que xa se escapan daqueles deseños que evidentemente facían, eh, pois, pues, pues, diez par de... Yo sou ah, equipo. Luís Seu Ame, non? Eh, xa é outra cousa xa non é en veces, xa non é xa non é xa non é outra historia xa dixía xa de acuerdo xa estes mm. proxetos eh, venen durando unha xeneración despois mm. porque é eh, tamén todo o seu proxeto que era maravilloso pois pues, non houve continuidade non houve seguidores mm, bombárono e fixeron, en Barcelona na entre... na tenda que había pecharona eh, sí, sí, sí, sí, sí, sí. entre a Barcelona, administración, e todo, entre a administración herdeiros e outras persoas que non foron capaces de de recoller de, de recoller ese sembrado que tiñan recoller o testigo Exactamente, só é sí. pasar, só é pasar incluso nos Dos negocios, pois pues, agora, por exemplo, aquí, falando aquí de Vigo, de pescanova Nova, pois pues, tamén, eu sí. conheço que foi o fundador do... do o po, Gran de, Imperio. Non só de Pesca Nova, sino de, de, de, de laboratorio do Corriño, claro. do, de porriño Teira, de, de Obrá, uh -huh. de outras historias, bueno, que moito, sí. que eran a la familia Fernández, que eran de Lugo, non? Claro. O sí. Tón de Marcos pois se foi pois, pois, de Cingó e todo, mm. foi foi profesor a isto eh, eh, en Carballo Caledo e en Mendez Serrín, tivemos unha salida de profesores, sí. eh, bueno, era un colexio pois moi semellante o que era o o de libre enseñanza, non de fines sí. religiosos. Entonces pois foi pois, mm, todo isto vos pues, pois pues, vais baixo eh, da rete, esa cambia de maos, cambia eh, sí. de todo, Pero O así, unas cousas avanse e outras veñen e así. Pero pero importante que, por exemplo, no caso unoso, do caso de Rosalía sí. do, do legado, que diciamos que por lo menos <coughs> non por nós eh, que nós, pues, bueno, somos personiñas o sea... que estamos por aí, eh, pero de cara ao legado que queda de, de, das persoas, dos participantes, que eh. poden pisar verdadeiramente, a, a, a, digamos, a florenata da, da narrativa e da poesía galega. Non? Uh -huh. de, é, é, é pasou por aí, por, por estar tamén, entón, que é unha cousa que que debe algún, algún día ser reconhecido, non sei en canto, nin como, nin... Pero yes. bueno, é eso, se, eso que se falaba, por exemplo, de recibir cartos, por exemplo, a Xunta, neste caso, tal... Non será unha porque non estamos en Bos Aires? <risa> no tampoco non sei hai en voss Aires cando cando era prevoto, senalo parece ser que o voto non é moi rentado epo que aparte que tamén foron fallecendo que taménían bueno, no... votar porque está. Claro, ca ca era un desastre porque eu lembro, lembro que, que que bueno Manoliño Suárez acordestamen, cordo en un, un, unha reunión, lembro nunha reunión Pazo de Mariñanca que lo eh, caía al estaba do de presidente, eh caía xe almo, cham porque falaba mm. Manoliño e digo, pero aquí onde están os galegos, porque eran todos corceños falando e eh, na sí. de en, Eh, sí, que non sabía nada de Galicia, o sea, nada, ningún viñan porque les pagaban o viaxe. Exactamente. Punto, ¿no? o sea, <ríe> ya ya habíamos ido a 30 centros de Uruguai, de Argentina, de un eh? de otro. Pero bueno, todo isto a, a logo creo que a votación era totalmente un fraude, ¿no? Porque bueno. non se votaba en urna, nin, se, se votaba hasta por por delegación o, o así. Bueno, era un unos sencillos, fala un partido determinado, fala de, de todos, todo, todos aproveitaron o, eh. o poder quedou o sea, que un recido partido en concreto nin eh. eh, algo que que bueno, que estivo aí e que todos se eh, beneficiaron mm, deso. De Entonces, é, é cando moneda, evidentemente, para, eh. para que <ríe> trae, esa, esa, pero, pero agora que... me parece que ora já non interesado en perso non tanto. <coughs> de de todas formas No sé, yo estuve en Cuba, por exemplo, na, no Capitolio, eh justamente coñecido cando viña o presidente de dos Estados Unidos, Obama. Eh uh -huh. bueno, estaba, bueno, Cuba agora va está é un desastre, no está, cosa, bonito, esas uh -huh. casas coloniais e todo eso, pero pero conservanse tal como estaban, o sea, Sí, sí, eh, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, dousanto, nun... sí, sí, haya... no claro. lo... porque non Si, si non hai mantemento, ya que claro, no, pues porque sí. aí hai un problema porque moitas foras son expropiadas, foras son expropiadas así polo rếxime eta, os mellores propietarios, os fillos dos propietarios <risas> ou netos pues, están en mián están por aí, bueno, non poden entender, tampouco non poden refazer, porque imagínate que o rếxime este que aí mellor caera un ser un rếxime os verdadeiros e digo que de, esta casa é miña, tren documentación e, e de adelante, ¿no? Sí, sí. eh, un poco es un poco <coughs> pues, pues. Entonces estás pues, moi ben bien, Henri, eh, Entonces estás disfrutando hm mm, disfrutando de la ría. ¿No? Sí, sí. Eh, eh entonces yo no, no concerto de, de Paco. Paco. Sí, sí, sí, estivo acompañado se si non sin sin si ah. mala información, estivo acompañado de Antonio García Teigheiro, que es sí, poeta, sí, sí. amigo, es muy ami, amigo de tamén, non?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 Pues eh, fue, un, fue un momento, pues, pues... Uh -huh. pues Interesante. ...entrañable, ¿no? Para sí. mí fue entrañable porque, bueno, uh -huh. desde eh, los ríos en Madre, cuando nos íbamos a bañar, fue uno de los introductores de Pablo Ibáñez, uh -huh. de otros, de otros eh, cantantes protesta que decíamos, que las niñas, ¿no? Eh, entonces pues pois, chamámoslo o club da do valzado, porque era no valzado. Ah, sí, no eh, eran, eran cintas de radio pasé, todo esto, entonces pues pasábamos yo as moças, o era un pouco, un pouco todo eso. Era diversión. Muy bien. Eh, sí, da eh, toma de consciência tamén, de de ocupado, íñamos que claro, máis o que, que menos, pues, eh, pues, pues Muy bien. Eh, <coughs>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 E eh, bueno, pois pues, pues, por aquí andamos Unha aperta grande Unha aperta, eh, un aperta a todos vi, os Vicos para Matuca tamén eh, Ointes e eh, a vos, por suposto, tamén Veña. De acordo, unha aperta Radio San Boi